Uh, ugye ez, ez, ez, ez a szekció, ami mindig minden konferencián a legnehezebb az ebéd utáni, amikor mindenki elpillett az ebédtől, de reméljük, hogy egy érdekes szekció lesz, és ébren tartja az érdeklődést. Ugye most délután után két, két ilyen panelünk, vagy pan, panelünk lenne. Ez az első, ez az Eurózóna válsága címet viseli, de... Egy kicsit tágabban, tágabban közelítenénk meg a kérdést, tehát nem csak az euro, euróra vagy az eurózónára koncentrálnánk. Ugye most a délelőtti beszélgetés általában globális összefüggésekről szólt, vagy egy általansabb keretben tárgyaltuk ezt a válság problémát. Most közelítenénk Európa felé, úgyhogy én első körben majd... Arról szeretném, kérni a, a, arról szeretném kérdezni a panel résztvevőit, hogy, hogy hát a fejlődés Európában és Európa fejlődésben, mondjuk így nagyon tágan. Tehát, hogy, hogy mi Európa szerepe a, a globális fejlődésben. Ugye Európának van egy fejlődési modellje, ami különbözik mondjuk az amerikaitól, vagy különbözik a kínaitól. Sokak szerint ez még mindig a legfenntartható, vagy a legkevésbé fenntarthatatlan modell, gazdaságilag, társadalmilag, ökológiailag is. Úgy, hogy tudván tudva, hogy persze ez is fenntarthatatlan, különösen ökológiailag. Tehát a kérdés az, hogy ez az európai modell, ez pontosan mit jelent? Mit jelent az Európában élők számára, az Európa perifériáin élők számára? Ők mennyire tudnak profitálni az európai fejlődésből, ha van egyáltalán ilyen? És mit jelent ez az európai fejlődési modell, vagy út mondjuk az Európán kívüli fejlődő országok számára? Mi Európa szerepe? Nem fogunk nagyon részletesen kitérni persze az egész fejlődő világra, de itt van velünk Daud Durham, agrárszakértő, akit majd az Európa és a közel-kelet kapcsolatára szeretnék kérdezni. Hát a panel többi tagját gyorsan megint hagy mutassam be. Nincs nagy eltérés a délőtéhez képest. Péter Vál van itt velünk a vít Németországból, egy civil szervezet közgazdás szakértője, és Pogács zoltának a Nyugat-Magyarországi Egyetemnek a, a, a docense, szintén közgazdász. Én most csak moderálni fogok ebbe a szekcióban. <kül> Uh, úgyhogy el is kezdenénk a beszélgetést, és akkor én rögtön Daudot kérném, hogy, hogy erről a témáról, tehát az európai fejlődési modell vajon mit jelent például az Európától nem túlságosan messze lévő, de mégiscsak más uh, uh, gazdasági fejlettségi szinten lévő országok számára?